Ago rentzuleak, kronika sasoina behiz asteuntan, plazerikin, udaguzean irauten duen arbonako okupazioa aipatzeko enbeia dut. Ekin zaren eramaileake, zurziaz eta umilki, diandelespe andere eroslearen erretiratzea aipatu badute, dudarik ez da, bohokaren garaipen ederbat izan dela joan asteko behia. Lehen biziko elburua eta ez harinena, Etxe eta lhaak neuugik gabeko obpresio lotxagagian salttzea geldi izan da. Orain laborantsako lujak salbatzea lortuko den ikusiko, dena den saltzaileak ez badu aitortzen eta orainukoan ez onartzen, Ulegtua duke bere ontasun guzzia nahi duen prezioan ez duela saltze ahalko. Udauntan gertatutakoa gertaturik ez duela ber preioan beste eroslerik aurkituko. Eta kasu Berdina errepikatzen balitz, Dehis Laborari eta Heritajak bere traban hor Orain idekitzen den solasaldi tarte hontan sinesten dut, bekistatzen ditugun 12 hektare pentse horiek arjazoin ezko presioan utziko dituela Sa Ferrari. Horrezgain laborantsako lujako beki babesteko Legedi Mailan lan bat eramana da ondoriuak ondoko urteetan agertuko direnak. Horrek xeher janaitu. Simpleki bohokaren bidez gauzak lortzen direla. Ekintza zuzena eta kolektiboa ongi eramanez geroz eman kojak izaiten aldirela. Eta horrek hon egiten du, bereziki diru aferak diren bohoketan, nun etxidura eta ezintasun sendimendua badan. Ez dira legitimitatea ukaitea eta injustizia baten salatzea aski irabazteko, hauen defenditzeko manerak ainiz bizatzen du lortzen den emaitzan eta argbonako kasuan lurzaindia eta helbek frango polieki ramaiten dute. Biak erakunde publiko ezagun eta antolatuak dira. Taldean goguetatuz eta trukatuz, urhatxez urhatx, orainokoan bide susenean aintzina doaz. Habiltki, astapenetik gizarte zibila eta autetxiak partea jarrazi dituzte. Mugimenduari beste dimenzio bat emanez, prentxarekin lotura zaintuz, botz goragailu gisa. Okubazioa, problematika juntan egokia izanten tresna izan da. Naiz ez legala, ekintza aski azkaja izan da interesa pizteko, egeski parte hartzailea eta kritikek ez aldahia estaltzeko. Giro orokoja sanoa izan da eta batasuna lortu eta zaindua. Eta oroak ez saltzailea ez eta eroslea gertatzen zaiena zederki gaitzituak izan kiere, ez dira laidostatuak izan edo zikinduak. Iduritzen zaut, lujaren problematika ez dela kasu hontan personalizatu, baina bere orokohtasuna atxikitzen duela. Meraz bai, arbonako bohoka hunen jahaikitzeak plaseja maiten daut. Mare Luski, ezendot bukatu kronika hau handie gure lagunaren joaitea ohoitarazi gabe. Berantago ere, arbonako ahbonako bohokaz gogoratuko girenean, handiearen joaiteaz ohoituko giren bezala.